الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ديزة پوري خبر رسيدة رشي لوا دغزواب بن المستلقى نورس او د عمره القزان مخکي رسول الله سجبه ته له ګل د دشمنانو د والد لپاره شبزيګه ولني جبهه وا د عبدالرحمن ابن عوف بني کلب له ولګل چې دبر مهدد دشمنانو زمانه زملکي حديث کې راځي رسول الله مخ مخ کې نو پړګي او ته او د یوړو ویل شي اول اغه له دعوت ورکا کچیر د امن امن لوفه بها کوي نمنو نبي وسره اعلان د جنگ وک او کلی که ایمان راوړو نو د د مشر نه د د لورد نکا طلب وک د رسول الله مقصد دای کی دا چې د بيزوم بی شو بیرزوم دفاع عرب کوي زمر ملحوړ دعوت ډیر محبوده دی لړش عبد الرحمان ابن عوف شکل بنیکل لور غیدروزه دعوت ورغه نتیجه دا شو چې غو ایمان وروه اس بخنامی امیرو به خپل لور تمازه ده عبد الرحمان لور کړه او پای کی بیلری فیدی بیان شو چې پړګے دا سنت طریقہ لیکن مرتبه د تنظیم بنی بنې کې وشړې پړګی شرمزه کې دمر اجر ده او کوی نه کې دمر اجر ده دغه اسو لروې د اکثر کمزوري دي صرف مصنف ومو در د رضا کوي ته او سوره المسټقیم کې عمر بن خطاب نقل له جده عرب غو نه جام جوړه کوي وند دلخاري کې د ابن عمر په قول باندې ورته سنت ویل شي او دا معلومه جو چې د اسلام کې دعوت و جهات د دواړو لازم مزوم او دا خبره مله معلومه شو چې انسانر اسلام باره که خپل نظر بد نه مارېږي چې د اسلام مقصد لړی دا ختمه ولا اول اسلام دشمن لپن نر بابندی دعوت ورکی که چرت اومنه لفا بها که وی نمال نو بی گزار او دار اسلام خوبهی ده دوه مساری ورکر د بن ابی طالی په قیادتا تقریبا دو سو مجایدین ورکل ورکل ورکل ورکل ورکل ورکل ورکل چه داد رسول اللہ رضای مورم دیز یا واد دو زمان سره اتحاد کرده د خیبر د کجور ببارک چه فوج بدرکو خوبه دیشار چه یو کال ب قالبنا <سؤال> به تنبجي کله ورغه دا غو جاشو شي ونی و ټول حالات معلوم کې چې بالکل موږ د کومه ګره کړی دی اخر نتیجه دا شو چې د شمنو وتکته دو زرګړی او پنځه سو خانی دی را وسته دریم تشکیل د ابوبکر جللنه ورکه وادي قراله کې لارشه او دلته خلک د رسول الله د شمنه ارادې لرو په باندې عملیات سلمان ابن عاکو مرسرو ام قرفه فنما زنان او تقریبا ديرش زنان تیار کړو وي توري تيره کې او بازارونه برابرې کې محمد رسول الله محمد هو وي جيسه ختم شي سلمي ابن كمان فرمایي چې هر وخت کله په عملي تو کړ دښمنانو ته تخته د یو ټول گروپ مارو شو د ابو بکر خاله د ام قرفه غلوري ما لړه رسول الله زمانه تعالی بو کې ما غره ورته شم کړې په مقابل کې ډير اشيران د مکه اخلاص شو سره وروهم د بلې چلرش او سر ابن رازیما ددا برابې فنامه باندې مننده مقرره شوې اول دعوت ورکه چې د وجيبه واستخپلې او به مدینه لپاره دعوت کښ راش امره کاری وکړه غی ما راوړو د مدینه اراده چې وکړه قرقرره لاخې شکل ورشه دنو دیرش کښ او دیر صحابه وو جګړه چې جوړه شو بخول ما وین کینې ایسه دیر شړې او شل رسول الله تعالی شریفه شکرم کوه علیک جسمه ملګری شیطان نشو روغ بنزم داو قلو او اورینه قبیلنه او کسان را له مدینه لخرته اوپر شید دغه او بریښته باندې بیماری رااله رسول الله اوری شه انته ویږي چې خوان دي د غي د پي او د قشنتش میته دې اوس کیسه مګ الله برده شهادت نصیب کی کله چې د ژوند شو رسول الله خادمان مو او شلو دغه قشندو کان نزان سره وان کړه رسول الله پس کسان تشکیل کړه وې نه شل کسانو د شپک کسانه را و سانه ابن مالک فرمای پدې سترګ باندې ورته په دې ځواب مطلب دوه وی ور نه کړی او به رسول الله خوب بولې دو چمري نه لاره صفه مروه مطاف کې ګرځماده بیت الله چې به زمان سره دی او دن بیا خوب شه د وحي زکه د یو په خو نه د سمع تیږه منا سوار لسیم سو یا سوار لسو مجاهدین زنګ سره واخصه یا پنځله سو دي کې ټول منان و سیاره مدرسه و که سم یو منافق به کې ورس ان شاء الله دا را روان شوره مکه مشرکان خبر شو هغه د خالد بن ولید په قیادت کې کراغ علماء ملاقې لا 200 جګرین را و وسه چې رسول الله باندې عملیت وکړي د الله نبري مشرکین منځو کې نو هغه ارمانو کې چې کشمیر کې عمل کړي وي وزیر ماځګر منځو کې الله صلعت نازل کې آتش پاړه څخه لوري شرقي دی مجاهد کړي او رکات منځم کوي زمونږ الله لړر محترم دي رسول الله چې کړه فبل ترما نه لاله او خالد بن ولید مکه ولانه چې شړې حدیبه اخر شکل <سؤال> لانا دا رسول الله او کودریدا سملاسا ملګر ډیره وزن او کچ د خپل عادت خلاف وکي وینا دا اقشا بندکړه چا دا ابرهب بل بندکړه اوغه بنے د عذاب د پیوبل نه باني چې جګړه ونیش به رسول الله وی علی وی کچر د داخله زما زما سرا چې د بیت الله دا شاعر التعظیم بگی کیږي سم واحده دی او کی زبټوله وسره ومانه دلنه نبی شاعر ډیر احترام ساتو منه به چې کله راغ نو بیا بهحرمله رالو دي حله به کاتو سر نهبي کی کیران وي ژړه ل د رسول مجز کار شو ملګور و اووب کمید دی او غه پی کېواچ دغه ډې او برو کېټو ضرور پوه دا ړه خبرهوه نووي خبره دا چې نوبيیکي مری سرات سلام کله روان شو سره د د سوارلهه مجاهدنو منافقان خو راونه او وی ویلیش محمد نن وجریکی گود اس بزان خلقو منی وجنی نسو جانب مقابل د او وی سوال لا لا زيتو علاقه ودن تو كمينو نوني او او وی محمد صلی الله علیه و نن به بدی ډاگر معلومو را در عمرې لری ډیر کسانو غیمره و شه در الله صلی الله علیه و سلم لګری و 100 او ځوانو یی طبعا دایشي جزوات زيتي سوچنه کې ودې خبر باندې اشاره کې جګړه کوونده خیر څومره لړی اشاره اولی وښه او مقصد په اړه که کوم مقصد وښی نو هغه اجر دے. او دے دی, دی او د ویلې مونږ دي ژوندیو محمد صلی الله علیه وسلم د کعبه لریږي او دلته ریبدا عمره کوي د خوږمغ تاریخ نه خلاف کار دی سبب ټول خلک موږ دا په غور را کوي چې له کومره وښه طاقت تاسو لرونن هغه شړې راغ مهاجر او مسلمانین फायदा کړهو حرم کې دلته کې عمره وکړه الله فرمایي ودادت جاهلت غيرتو په حق من غيره دونس موږ الله کو شليګ دد اولي او الله نخد ولي الله تفسير مخ شوي واجب الله ایمان ايمان لري ودلانه يريغي او دخصانه شکل انسان دغه رسول الله ريه شي د شکل دشه برابر کړي د الله دفر اورانه ود الله دفر جوړ او شليريش گنتي د خپل جبد الله په ذکر آباد ساتل اغه قرونه کول چې شړې په الله نهځ د خير کار لوړند کېدل او د فتونه بچیدل د الله په دین منه ده څه غوسه کېدل لا که څنګه چې وړاند غوسه کېږي کېږي بهزتی عمل پټ کوي نو د الله لپاره غیرت کې اجر ده لیکن دوی د जाहीरت غیرت راو خاصو مکه خپل خار غنلو رسول الله ربه کریم سره په تاسو برخان غنلو ویلې چې د اوسمنځینه دڅنګ راځي نبی کریم علیه الصلوات والسلام په ورو وخت کې د خبره نار میکړي بعض عمل غوځبات چې بده چې موږ سره ټول لسمه مجاهدین دڅنګ قدمونه کوي په ورزو ابوبکر له ویلې ورس ام انشاء الله را شباز خبر وکي لیکن د الله د الله دل رسول نظر ډیر مخ کې يهو په دې کې خير دي چې وصول هوش او دا مش مکه مشرکان سوچ کې پریوا تا کدي خو غوري چې وکاني ځان سره راوونکړي را دي دا سره اراده د عمرې لري او کتور له غوري دا اراده د جنگ لري و سهران سوګ جنگ وکوي نکو په خبره دا و شو د ابن الاحنف الخزعي <تصفيق> جدد رسول الله بخاري اشنايروا دت حملا اخي ده اللذ نبي ركمك درو درو قريش زيتوالا خبن نشرات ريدو وحتى جهديبي لاقي لاغه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم عليه الصلاه والسلام نبي رسول الله تركت بن الكعبه بنو اي و ماذا القرش قمن افرخون پدې چې طوالقه کې دومره زیات فوج دو راوستلې چې پدې کې خپل خټول راوتي راوتي دي چې متحدین مروستل او اراده د دې لړی سیاست سره جګړه وکي او یا او تا د بیت الله نه مننه کې تب دغه ګمان کې لکه د حدیبه پلاقه کې چې څومره اوبودي یا څومره ساس دومره فوج دا اوبوده ساس کې په یو طرف باندې کا درښمنه فوجان په بل طرف باندې کا او دا غل دې اراده د دې سره جګړه کوي کوي نور د خوخه مقصد د بدیل ابن ورقا ابن الاحنفہ دا مصلن واجب رسول الله کې روبرش او نته متاثر شي حقیقت ده حال ورته بیان شي پورا را پر ورته پېښ کی رسول الله ورته ویل مودیل الله چې ابو دل مونخره غلی بدینت باندې ش عمره وکړ او د دخل ګل دشي هو چې ځم سره جنگونه کې ځکه جنگونه کې داخل سخص پېډی شي وي دي په کلر باندې کینی خپل دشمنان دې مالا خوشيږي چې تر مغلوب شوم خو دا ردي خلکو ارمان دي مخکیم دوی ویلی وو او کچیر د رب العالمین مالا فتح راکړه نو به دوی خو کمند که کبه اسلام کې داخلي قوم سيدو کنه داخلي کې درې وقور خو به دل په امر باندې ژوند تر او درې مې ورته د ویلې وی به دل دې خبر ورکړه هغه په دې طریقه باندې زبد رب العالمین امر پوره کوم توحید او کې داخله چې ته اراده د جنگ لري بالکل موږ جنگ دی په ریبسه جنگی کوم چې اسما د څټو ایوازش سمانا ایواز دمن دا چې داس په کې اوج دیشم ام زغره جگړه نور سکیګم نه او داسما چې د څور لسیم سو مجاهدین دا د ټوله شهیدان شوم کور زور باندې جنگی کوم دلانه به ډیره غیرتی شړیو یوی ورته دمو څو ورکو دځو ورتا پیغامونه ورولېګل چې مون خو د عمرې رادله رو تاسو ګره په خلار شو غیر دره جنگ لري نو بس به خو راګریو مون خو دفاع کوو زه رسول الله ډیر انتي اوچت غیرتی انسانو بدل ابن ورقه ورقه د مکه مشکان له عرب بیرو کېره خلابه د ټکه خبر نه کوله چې له کپلانی دا ویلو پلانی دا کله چې د غشتره کینې سپریټه نو ناشنه خبره بدل ابن ورقه وکړه لا ویل کم دې کوم شړی چې د محمد په خلاف تاسو د قوا بیروښته وړي راځي ته دغه برخه تاسو خبره کوه مانه خو که تاسو شې زمره خبره لږ وق دی او کنهګ دی دیګي د وګش مخه لا یو نوجوانانو زنه نو غوی بل چې چپ شې درې محمد بارے هیڅ خبره مونږ سره مکو ما مونږ د محمد سر مذاکرات لوټګر کې نه سلطه یار نه یو بلکې مونږ د محمد سره خبره کوو په تور باندې لکه اوس وخت کې خلک لږ شوي چې مونږ د غوی سره پښپېلې باندې او بکل شکو باندې خبره کوو مونږ د وسره د مذاکرې او جلګې مرګې باندې او جرو کې نه کوو ډیرو چې د شي کوو او دا خبره شکل وکړه بس دم غلش دې شپږ ورځې ویل وکړه د محمد ص په پیغمبر راوړې موږ له پېښ السلام ویاغ درې خبرې کړې اول دا چې مونږ اراده د عمرې لور عمرې لم فرې دی دویمه مونږ غړې را دندرو تاسو مخې کې نه کشر د مونږ دشمنو او مات کوونکو واره ما خو بشو او دریم کړه اراده د جنگ لری ګورخمه موږ جگلې ته تیاری چې دا خبر د شپږ ورځې او د نه د زنانو غون واره جذباتو کې را لوي ګور شپشه تلکه چې په من باندې یې راو ډار راولې موږ دا دومره په وجه نو قوا بیره اوسې د سرې معلومه زغبل کار کا تهرهګا درې محمد سره من خبر مبر نه کوو بدل ابن ورقاء ابن الاحنف الخزایغلش چې نکوي مې کوي نو د مکه مشکان د اکم چې سپنګيري واغوي ویلې وره ک دې شې خبره دا تاسو یوبل قاصد واستاز ورولې کې چې د محمد د حالت معلوم کې چې د اراده د جنگ لې داراغه دور ته ویلو چې لکه زه غواړم تاسو لګراني ما او زه تاسو لري خرخاي ما دای ما محالات بمعلوم کوم ویلار شاف مکرس ابن حفص کله راغه رسول الله شعوري زه دلرنا ملګری له به ها رجل غادر وړه ډیره دوکه مارسړې خطرناک خراب دلیل به دي باندې پیغمبر علیه السلام کله دخل کو بدیم باندې کړي چې کړي بدای زیوی د یو حدیث کې راځي یو سړید رسول <سؤال> الله وعلى عليه داغ نبی کریم عليه السلام عائشه له ولې اسلام دا په دې ټول خندا کې خراب سړې دي خو چې کله نږدې ورته خواږه غاړه ته واښ سره وي خولي کې تندې ورته فراخولونه عائشه لري او خیره ښه ورته ویل شه رسول الله ته ویل شه ډېر خطرناک اوران سړې دي ورته غاړه واښ سو دا ولي وې د شر او د فحش ميزان اوسه دا ډېر خراب سړې دي که د سړدا ما عمله وني شه رسول الله پدې کوم له دا تربيت راکې شو باځي وقته انسان شریبی دا غره بزن ساتي ټکر بو سره نه وای یک دې شری سره ماته ژوند کړي نه خلکو به زبد اخلاقه معرفت کوله یا دیشتر دیشتر دا به اخلاق دې درې وجنه مونږه ساتو او که اخلاق پیدا کول پکې دې ویلې مدارات دا مولات ندي یو کافر سره لړګي لیکن پنه تو دو دوستي باندنه اس نه سره خبره را خبره خبر ورسول الله تعالی مخبل کین تندې بردر اورانه نه مګر شکل حربي هغه به خبره ده د حربي کافر سره به کول به کار دي او که س اخلاق مکه من وی او شرل بدیکر ایشت توازو پکی دریم رشتن او شرل د شخصتی بجے کی شخصتی د نرمی بجے کی او پنزم رحمت په انسان کی شپغم صبر, صبر وم د اسلام د مشرانو احترام اتم د قران او سنت تعلیمات او نه هم د بدګمانی نزان ساتل لسم بجے زین کی زانه بند ولا لسم د حسد نزان ساتل او د لسم د جبه کنټرول د رسول الله کی دب دخلاخه علامات معلوم دي ہمیشہ غسي سيد سندوراني زر غسكيږي رد کوي بده مبالغه کوي بده رد کوي تناسب بل القاب کوي خلق پري سخريه کوي غيبتون چغولاني نو ميكرز ابن حفصه چې کله راغي او توي سره څنګه رااله وې سمع خبره تاسره وې وې وې څنګه رااده د عمر رسول الله او عمره مسالم منځ د جنگ اراده نه لرو دي غن اوسه کو جنگ کې منګم کو دا الله شو خبر اور تو کنے رسول اللہ ارادہ عمر لی وی وی لشنا کسمانہ قرار شو کہ بی ارادہ نہ جنگ لری من تیاریو عرب ادری خبر لم دشی وجد وچ پم ککے انتشارو الک تری ر اڑی دیو دتھوار ل سیم را گلی دیو دا جنگ لری وسیس نہ داخل کو جنگونی کی مرکز بڑا اخر شو جنگ بجوٹھ او کنے فریدا سڑے چې در خرجين او په جنرالانو کې اولي جنرال <سؤال> یو د صددم لار لا ډېر روان کې دوورته ویل چې تاسو څنګه سره ډېر موضوع دی محمد حالات معلوم کوم ورشه دا چې روان شو رسول الله چې له ولي دو ملګرو لوي ویلې کدا هغه سره دی اې بدنو ډېر احترام او تعظیم او احساس کوي معنا دا حجاج په شکل حجه تداس سره بي دا و کان مقصد دوځي کې د بيت الله اکرام او رب العالمین بندگی و asa kada ye mustaqil ibadat wa khujun ke wo zaakhlo pa gaadu maadu ke zi da qawkhan mukhaqal go pri khodali ta su da shwa kai che kala da sade smokhala razi da khul go khan wudra wi aw talbiya shuru kai labbayk allahumma labbayk che dala pa dimaw ke mang da khabar ordan na go shogora mang ra ghalib ne do umre كلش حلو ليش ابني على قمر انجدشه شهابو دخلو كان عذره ولا لبيك اللهم لبيك دي سواله سمس مجيد التلبي الشروق شي كل الشروق لو الله تشغوا بدنيه تنير اغلى شي هذا الجنگ وكاي قسم بالله تا سوقمري لا لا ودا بدي دو خبر شوي يو خبره اذا شو شكلت عمل الله دره زاره او پدې کې اوسوک راغې مقصد د اغله ځکه کارول و د پاره دې چې د الله د عبادت اکرام او اعزاز دې په سره کې ورپريږي دا بریه کاری نه لکه کله ابن کثیر په دریم چل پر وای د ابن ابي لیلا باندې دا خبره کړی دا بلکې ریا هغه چې دا اول نه سړې عبادت غډوډ کوي چې کله آخر ورسیږي او بل څوک راشن بالکل د خپل عبادت صحیح دا بریه ني او دریا نه سړې بچي په اول سړې په الله ایمان لري او دیم په قیامت به ایمان لري د الله عظمت اخیده بل لري څلورم دخل کو دمدو زمنا برنامه متشرکیږي او پنځم اقاص په استعمالي شامل په قبليږي پنځلسته اګه او, او شپږم د عمل له برسې جوړي ومنبد الله سره منل لري تم د قران او سنت مطالعه وکي نه هم د حرامو نه وزان لسم د دنیا نه بیرغبتي ایو لسم مجاهده وکي او لسم د الله نه د دعاګان غواړي دري لسم عمل په پټ کې سوالسم په ارشي کې بنیت کوي ا دې نه خبره مشهدا بریانه د دې نه باز خلکو غلط استدلال کړي توجه وی ګورا اکل چې هغه سړی راغې رسول الله ملګرو لوي چې ودره گئی ابو خان ودرو ولم یک اللهم معلومه شو چې دشمن په مقابل کې مظاهره کوله لکه اوس موجوده وخت کې باز خلک مظاهره کولې په بازار نه راوځي لا ربنده کې شدا و شو دا استدلال د خلکو بالکل د حدیث رسول الله نه غلط دی د خلیص بن علقما وجدا د دا چنده دغه بدنی او طلبیه د الله بندگی را او دا کوم خلوش مظاهري او غيره کې داسمه د الله بندگی نه ده يوسف عليه موجه کري يوجدا كه به دي کې چرته خير رسول الله بادا كار په خپل کړي وي دويم كه به دي کې خير رسول الله ومغله ترغيب را کړي وي چې له تاو مظاهري دي بازار کې کوي او دريم دا د غير مشابهت چلورم در رسول الله وخت کې دا خبر نه او پنځم دا خوارجو د اسلامي حکومتونو په خلاف باندې کول لري ابو سره مشابهت تي او شپږمو په دې کې دغه خیاس په دې باندې په کارندې څه کتاب بندگی له هغه بندگی نه دا او هم په دې وخت کې د مسلمانو هغه ټول زور او جوش هغه په دې کې چې مصرفي کې چاغي زیره مصرف نه لري د مصرف ځای هغه د دشمن سره ډګر دی څنګه دی او دغه د نړۍ بازار کې جوړي اته هم د اسلام روح دښنه دی او نه هم په دې کې دخلکو د وخت د مسلمانانو د مال زیاده کافر بيوږه کې دغه پردي قانون له اور اورا شوي او خپل وخت دې کې बर्बाद لسم ناشنه خبر ادا دا رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې وا علامدار چې خلک په بازارون لره وځي او مرده به زنده به فلانی زنده به خلک مرده به راوځي چېږي بوي دبر دوی جهاد نو کوم خلک چې دینه استدال کې جوړ راوځي او بازار کې مظاهره کوي او جلوس کوي دا د رسول الله رسولتنه خلاف عمل ني بلکې د خپل مقابل کې چې انسان دا کوي بلکې دشمن په مقابل کې هغه به سنگر لږ شي دا شپ اسلام کنا اسلام دینه بی زاری خو دلیدا چې کوم سره مسلمانی په کار ده چې دیشین نډډو کو دی که برخوا نیلی زګه کار ده بل چا دی چې کله ودا ورغه ورته وی ویلی دا حلیش ان علقما شلکه دا سره خو غره دینه نه درغله چې جګړو کې دا خو د عمره بنه درغله ری یو دم دمکه مو شکانو په سر کې را بره کوي او اس کو دیا جاهل تو زغړش محمد من اغه خریجهي جنرال اغه ورته ورکیات ساتي ما چې څومره قواویر اوسې د مې بدينات نه در اوسې محمد دي جنبان کوم عليه السلام من قویر چې اغه په جنگ راځو نه د جنگ ته ایدو 파ره مونږ غوغه اراده د عمرې لړې او تاسو دې جنبان دا قسم په الله چې څومره فوج مې راوسه په مقابل کې الله رب عزت کې سرلان دی لاندې استا د مکه مشه کانو دا خبره واره د وروي غړي سشول وې ویلې اوهو حليس ابن القما زما دا مقصد در شي محمد د بن شي واغري عمري لنرازي اغادي راشقو شرطونه مرتونه اور باندې منګلګو خبره نار مکرا دوی پنځمي او فلک سوله غلو چلو رم عمرو ابن مسعود هاشم د بني ثقيف د قبيلو وړې مشر انسانو قران کریم ک رب العالمين فرمایده مکير مشکانو حالات جګر کړي چې دا قران پر رسول الله نازلېږي ولي پيو دا غدو لوی شخصيتونو نازلې ده شدو قريو کې دي يو په کې اوروي ابن مسعود ان مطلب د عمر څرګمن او دله یو له چې تلار محمد حالات معلوم کوي بالکل صحیح ده زبر خدا خبر هم یاد ساتي زګور جرګمار می مدغه حالت به معلوم کما خو قسمه خبرم به رد پګور به سر صدا نه منم وجد او چې د ابو دل ابن ورقه ابن خبرم رد کړه د میکرس ابن حفص خبرم رد کړه د هليس ابن القمه خبرم رد کړه زما خبره سره باخر سکوي ویني رد کو ویني رد کو روان شو شه کله شهر روان شیدې بر خبر دو چې واخ مقصد اوه یو د حضرت رسول الله حالات معلومی چې ایا دا نرم دی کله در غصه پني ترغلې چې غړي دويم در رسول الله موجه ادنی کا ته فوجین چې دا لنګو بنگ او سس پس خليدي کنه دا یقیني د فدايي ورخه خليدي قربانې دي کله یقیني قربانې نشو ګره طرف رم نشوده چې مونږ جنگ جوړ او دا هغه قرباني ورخه خلګي چې خراب کو دوم هم مونږ باندې راځي جاسوسي کوله د کافر وخليس الرسول و ابن مسعود بني سقيفنا نبي كريم عليه الصلاه والسلام سره خميل جدا شو نو پدی وقت کی و و جدا شو مغيره ابن شعبره هو اغه به خپل صحابه نه زاندو برابر کړي او سنبال کړي چې سپداد بستر کی کاريدي نور 2000 پټ کړيو نبي کریم چې کمزگی کین شو د شعر دا خبره معلومه شوه چې کله یو امیر و دا خبرې خو کې دا په تکبر نه پلان یې سره څومره ګار د خصوصي ځان له ودروله پیغمبر علیه السلام مذاکرات کوي او په دې مقام کې د په خواب باندې مغرب نشاباس مصالح ودر دوه کس غرا واره مخصری دا کله سره غلط حرکت کېږي چې په گزار وکم ځان برابر کی نو شکله سره کین نشه ورته ویلې یا محمد دا خبره ورته وکړه وی ګوره ته یې راغله په دینت باندې چې دا کوي عربو کی تاسو ترداشه شړې دلې دې شاغه عربی دي او خپل عربي په خلک باندې والدي ترې پر دې بچی راځي مکړي دی یو ملکو د بل ملکو د بل لګو سم دشمن دا وای سید یوسن راټول کړو سید بزن راټول کړو خپل ځای ور باندې ګرځوړی تو زغل خان اته په خلک باندې وای د یوسن د خلک را و سو د بلزن د را و سو د بل نو د بل او دیمه خبره ورته شو کړه ورسول محمد علیه السلام تغه را پچا باندې وخت نه یی قسمه د قوا سره واکې د شي درس بدر کو چې آشنای نملګری بده وته کتي په ميدان بيوازه موږ لافات شو ایسه به سان باندې غړ وټ دغه خبره ورته وکړي ابو بکر شه پدې کې نه سناغه سغه سوره جوړدوی چې ام سوس بسره الله سخته کنزلی وکړه اوخته کې دی تاګر نشم کاولې خود شه ورته ویلې ته درې خاص اندامه دا کوم اوچته او جدا غو کچې دا وې تا د سټا بے شارہ بچی تر اغلی ودا خبر اس مون مبارک کای انحن نفر من عنده ایا مند چې خلقې شو مونږ در رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان د جنګ وو تختو دلیل دی په ابو بکر ډیر نر منسان او خوښ شو ارزه کې کنسلو کول دا منافقان او علمرہ خو چې د اسلام و د قران و سنت او رسول منان او بیزتی کای دلکه تا کنسلو وکړو د و انسان په مخ دی عزت منځه کې دی منافق نای بلکې تا کې بده ابو کنسل پدی جیکو را دای جیکو کافر الله ابو بکر صاحب رسول الله ورده دې اسبر صبر کو یا ابا بکر ذکر رسول الله مقصد دا وچی خبر نه رمش اور و ابن مسعود چې ابو بکر رضی وکاتا نو رسول الله له ویجه من دا صاحب شوق دی ودا ابو بکر ابن ابي قحافه خا ابو بکر له بیاو وی قسم په الله احسان کړی او ابو بکر دې اغ احساننا ما دلا اول می ددي بر خبر پورا کړي وي حق دلما اوس جواب کوو بدهي 10 ملکنزل کې زموخه ور سره مالکنزلو کې دمدعو عربي مې مسو دهره بوو کسي پتو چې ځان غلي کې زره انتقام وانه خصوص وی من عادت الكلام شرط الانتقام نو په دی وقته دی اروي مې مسو چې ځان غلي کې د رسول الله دی ګر له شهوت وراوللې اته په یوه خبره مقصد یو یو د اخري پیغمبر علي سراتو سلام غصه معلومه دا اوس غسکی یو کنه ځمه خبر راو چې د ګیر له غتی وراولې چې رسول الله مخول نه ما هیڅ له غوږ نو بدیو واخې مو غیره نه زله مو سره توره و دمو ته راو وسو یی چې چې اترق لری کلاسه سره غندنه سره دی سره توي او کدا ورته دله سره یې قسم په الله چې داز نه کټ کړ کار. اورو ابن مسعود چې دا خبره وروده نو مو غیر ابن الله عليه وسلم نه هاذا داپ دی په تطبسم رسول الله رسول الله مسکه شو ورته دوی د ساور را دي ورارو خو اسلام د شي شي دي چیکله اسلام راوونه به بدی کې پلارتو بويتو ب وترو راو تو د به ارڅ جوړه کیږي شکر اسلام کې ني خا ودا مورار دي و او مغرب نشوبر و ااو ورته شي خدار اے کمارا اے غدارا پرونه پور ويزه سره شرمګار پاکوالي بارکه لګي او ما خبره کیږي د الله څخه لږه 12 ام گابه پرونه پره باګه کړه هغه ورته ویلې و چې هغه غذر ما کړی دی جاهلیت په وخت کې مې کړی دی زوس الحمدلله مسلمانان هم سره رسول الله باندې غیرت کو کته ورنه وريدي په کې غیري لا یو واقعي اشاره کوم چې ستر درس کې شو هغه دا مغرب نشوبات جاهلیت په وخت کې او دیرلس بني مالکونه کسر او و د مقوخص بادشاہ خواله هغه بچان دي ور کې څنګه دینور چپلوسي ورته وکړه مغرب نشوباونه کړو نه دلته تحف ورکړه خدای سنمګړي ور کړا كمزوري نمغيران زله مبرله كي غصاشو چي گورا تاسو له علا علي شينه ذكر مال رانه کړه مالې كمزور رکند زب تاسو سره ګورم چیکله دیونه لاند کوده شو تریب سلاوا صدا ته لسوله کسرې سالال کړه دیغه غټول تحقیم پھر واخص سن سره واچلو لړو مديني منورله رسول الله الله عليه وسلم ال در رسول الله عليه واله رسول الله زه در اسلام او د مال مې راوړو سلام ورته وی چې قبول له خلک اندام نه قولا و زګه خدا دا تاوله راکشه دنه دا خبره معلومه شو چې کله سړې د حربي کافر سره یا د قشند زمي سره هوشيږي غدر او د کوم سره نه کوي یو په میدان د جنگ کې جدا خبره ده مګر کچیر ته ته او باندې چې دا هغه مازه قبض کم ده غیر پرخت طریق الله رسول خدلي چې هغه جهاد په سبيل الله دی دا چې تکیاش اشپزی او کوي ترجمانی او به له دې شي بيټرا پټا کوو د بشي بيټرا د خپل کومه خرڅوا در اسلام کار نه دي دا خبره کوي دشمن نه مال اخلاقو لیکن به جهاد کار نه کوي پیغمبر رسول الله مرته مال نه اخلن دیگه مقصد داو چې مال برته غوله واپس کوي او ماغه شو واپس شي کله چې هغه ځین له قانون باندې مالک خلګرا لا دروازه لمسوش سره جنگ شروع کیږي څو راز من کسان وځلي جنگ جوڑ شو ډیر خلک باندې کې مرشوه شي چې خلکو دې دروازه لمسود نه وی چې ورکا څلدا جگړې ماګړې د تاسو کړې دي دې شروع کړیو و تیور کې دا بلې ور کې دا نو اقا خبره ورته اوروي ابن مسعود ورته چې تاسو پرونه پر شرمګه پاک پکړه غو دي تهونو د دی اخلاص او تن مال دا خبره کوي هغه ولا هغه جهالت وخت وو زاو وخت نه دي شپګه مې کډا وو چې دې وخت کې د منځو رسول الله اللهم ګروبر اورو لښو او غیره کې پیغمبر علیه الصلوات والسلام چې کله و دس کولو تو صاحب کرام فناجه مشور پیغمبر رسلم چې خو له کله کې او باچو شکل ته توکي ملګری زمکه نه پری دی هغه خل <سؤال> یو خپل <سؤال> ځمنو پورې او چې کله یو ملګری لوغو ونر شي هغه غره لاس مګی را او به د خپل <سؤال> ځمنو شریکایږي تا کارونه اوله وکړه اولمو داریکري دا درې وجنه یو دا چې دی عرب ابن مشود دا خبره خوده لا چې من هغه خل <سؤال> کې یو چې محمد صلی الله <سؤال> علیه و سلم د خولی او د بدن او مونږه مګل نه الله ویناو مونږه په میان د جن کریمنګه تیک ټاک او رسول الله دی پریدو د دوی اشاره وکړه د دوی په دی کې اشاره وت تبرک لا د رسول الله په اثروبانه تبرک نه وو تبرک د رسول الله په اثروبانه جایز دی خصمو ته تبرکات نه چې د پلانی شیخ سیب دی او د پلانی پیر شیخ دی او پسانه راکاګ و سلام پاک شخصیت او هغه ډیر انتهی اوچت انسان و دا, دا غه تبرک صاحب دمو ته ټول د ګنا نه ډګه کید شي په د ګنا شي واقسم باندي راکاګي ځان د مخه یا غندوی غندنه هیڅ صفلي غندګي باندې ککړکي نظم او ته او په پاتې ير بدن هغه طيبول باندې را نه خلې شنبه شو هغه واجد محمد رسول الله صحابه چې سره عمل لري ابوبکر او پاتې او عمر او او علي او يوبل باندې راکري نو مو ته ولاږي شی و درېما وجه دا تاسو دا کار ولې کوئ الله الله رسول الله محمد د وحينا صحابه سره وهم د الله مين انسان لرجال به ثامنه رسول الله ورته ویل وی چې الله د الله د رسول مين انسان لرجال کار نور کوي کا یو د وادي پابندی کوي بل په امانت له پابندی کوي او بل دروغ موای دین دا خبر معلومه شو چې سړی وګړ چې رب العالمین مين انسان لراته کې غیر په کارونه دي د ټولونه اولنۍ کاردار دي چې انسان به قرآن ولې قران د وین الله مين سړی په منځ راځي دریم په ذکر باندې چلورم په قیام اللیل باندې پنځم د الله رضا د مخروق پر اساس مقدم کول شپغم د خپل سر د الله د نومونو سره مخ تکول وو م الله په وړاندې دیو خېدی غني تړل اتم د الله د شانه سره کې اصل نهم رب العالمین لوقت ورکول لسم د محمد رسول الله ته به دی ایو لسم د الله ر فرحان کو سره جوړا دو لسم قران کریم د چې جړګونی आवाज باندې د لسم د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین ولا سمع اگر کورونه کول <سؤال> چې غینه مخې یحبوده او پینځه سم د واجب پابندی شپاره سم د پابندی غوم د دروغون ازان ساتله او ولا او اتل سما د رسول الله د مګروس سره محبت او مینا د اتل اس سره شکل سړیو کې نو دي سړی له نو کله چې دا مسلو شو نو مې کدا او شو سړی ابن مسعود د مکه مشکان له را کې قسم بالله چې وې زلاله ما کې سره له ایران لا وفدونه کې بادشاہونو سره سم ملاقات شویلې قیصر له ما روم لا حبش له لاره ما نجاشی لا خدای کوم اکرام او عزت سره محمد صلی الله علیه وسلم ملگرو ملګرو دا د اپبل چا کې نشته چې کله پیغمبر علیه السلام اخبل د بدن ابو قرصو له دوی سم کېلنه پریکوي چې کله بیا ودس کو د شپې 33 جنگ چوروانی کوي او کله به رسول الله خبره وکول نو دی په خاموش غلی پات کېدل او پیغمبر به چورته خبر امر وکړ چې د سټه جمی بریاقي او بل نشنا ذکر رسول الله نبی مخه مخ قتلنا ا دې سي پوسټر ډغه را ولر دگران کار دي دا مشکل ا دې دا خبره معلومه شوه چې رسول الله به خبر وکړو دی په خاموش پات کېدل معنی ده چې د الله او د الله رسول خبر په مقابل کې بل اچه خبر به منګوړان ک پیر شه دی که شیخ شه دی ک ملاصیر دیو ک مجتہد شه دیو قبل شه دی دا ټول خبرې د دنیا دا ټول خبرې د محمد رسول الله را خبره قربان زه ک خو امام ابو हनीفه رحمۃ اللہ علیہ وېز ما خبره په قران او سنت باندې وته لګ برابر او په بیا کې بدقته دیواله او چې صحیح حدیث تاسو را ثابت شو داس ما مذهب دی شاول الله سے فرمایي چې په مسله باندې قران سنت موجود وي او موږ د ملاصې خبره راوامه قیامت کې بل الله پیش لیکن که سړې بیم یو خبر دی مولا راخله رسول الله خبر اور تماتہی را ماتی ددې انسان بر ټول اعمال الله बर्बाद کی شهقت په ځل قران کې دی روایت په تاسو کې چې د دې سړي عمل बर्बादيږي چې کله د الله د رسول د خبره په مقابل کې نه بل څه خبره راوالي دوی چې کله سړي د رسول الله رسولت پر استحزاو کی دریم چې سړي مومنان الله زرر ورکی څلورم چې سړي د ایمان په نعمت ناشکر شي او پنځم چې سړي سره دایره نه انشاء الله ایمان والی وانه وم او شپګه ما مسلمانانو له سره ووم د اسلام په باریک دایره اوسرانی چاله وانیلی او اتهم دغه شان په اسلام باندې شکرې نه هم د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لشه بل او لسم د ممنانو په خلاف اصله را وچتاول ایو لسم د یهودانو سره اوسره دوستانه او لسم دغه سره مشابهات او, سر او د رسم په ګنا باندې اصرارات چې کله دا, دا کارونه څوکینو په دیو وقت کې د انسان ټول اعمال په رسول الله رخصت په مقابل کې د بل ائچه خبرو دا به ټول وسشي قران او سنت تر حوزه د ارچ اخلاق اعمال خبره پذیبان تلل کذدي سره برابر وي پبهه ک برابر وي من بي پريدو او دا بوګا ټول سره پدي مشه دره موشي وېکل شه دا خبر اور توکړه نورو د مکی له مشکانو دي زنانو غړي س سوچ او هو د شپیدایانو د شپ قهرمانان دالري چې دا رسولان امر موافق لزم پهور ور ور غره سي جنگ نو ګران اتم چې بده کې کوم ځوانان وو جاهلان کمخلان غوي ویلي ویلکه چې زموږ مشران د دې سره مذاکرات کې او جړکه کې ودا مونږ جنګ کوو ځوانان می شپې جنگ باندې خبره تمامه یې جنگ کوو جنگ اوي اواتیا کسان اواتیا پیسا باندې دا شپې بيواې ونی ما بدله شي وخت خپل مشران به ځانه پوې نکړه وې رسول الله پاکم چې کې ناسه پمکه چې جنگ موږ یې خو بي رسول همو خاتمش لکه بازي خلاص خلک ما ویکل شدا بیتی کسان اور شدا رسول اللہ مجاہدین تیار ناسوا محمد بن مسلما چه عمر بن خطاب فرمائی و محمد بن مسلما اغسر گروپ او مجاہدین زرقا پین اور تہ پے مجلس کے زان نہ پسان نہ خوشی کا دزر والا دا محمد بن مسلما سر دخل گروپ نا اگتے گرچا پھرطاوش اٹی والے ونی ولا مت پے والا ونی السلام فدی معنی قادر جے توری اور تہ و بعد خفش چمو قصوله کوله داغه بجنګ نه تمامه شوغ قزمن محمد صلی الله وسلم ډیر کیسه اخلاق ولې انسان دی ایسه خوشاله راته اتیا وره وته اوس موږ د وژل لپاره غلی خوزی زموږ سردجه فوجین د ګوره مصالح یو څوک سره تاسو خلی سلا کري جنگ نه ميري ګنا هغه چې کله برتلاله هغه خوشاله شو مقابل ویل شي په امن رسول الله وکړه نه مپه شو اميه ابني خراش بن اغبر وو کې ورکړتوي ولې ورشه شي ماته مشه کوم سره خبر او ک چې یم مريله بردي یا زو تا غډر انتظار پمغانه راغی حتی حدیث کې راجیده ک ابن عجر پر روایته چې له صحابه پرې کې خزنده وشول هغه فرمایي <سؤال> و ما دې په خو وېزما باندې سر باندې راه حشرات را روان و رسول الله <سؤال> عليه وسلم تکلیف نظر کوي ما مړ کړم راکای و کنه کار اثر دي په سواور کا ی درې ژوند سبب همدغه سره وشه چې ټول امر وکړي دا سرونه وخرې زکه اجازه اوسواد قابیل عجر فرماي وکړه چې په دې کې سبب موږ امر و ما به انتظار کړي سبا پر خو ما سره وخرې دا فدی و... دا مې ورکړه و او اميه بن خراش کړه رسول الله پوه باندې ستر شي شو ورغې همدي اوري کوشری دشمنانو وی چر تر وانی وستا سره مشران سره خبره کوم مذاکرات رسول الله عليه ګرم د محمد صلی الله دشمنان راونی یې سږی او وشلو خراش ځان راوړو رسول الله چدل نه ودو شکار وکي لسمه په کډاو شو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د ملګری له ویلو ورشي یو کا سروله گئی چدري خبري اوسره وکي دغه مشرانو سره وګوري دوی هم د اسلام دعوت او دریم چې په مکه کې څومره زعف مهاجرین دغه له چې ان شاء الله امن را روان دي عمر ابن خطاب له ویلو وته الله شګه رسول الله وجداره چې د شنچل دا د جنگ په خبره جوړیږي دا اې دی خبره اوله رات وجدا لأ... شي لأ... عمر وابو بكر رضي الله عنه محمد رسول الله وزيرانو دسم کې دو وزیرانو واه او وزير چې بادشاہ او امیر المؤمنين لا يکن زر پیش کولش عمر چې بلسري خبره کجې څه خبر سره معنا ک امر ورته کړه عمر ک ټوټه ټوټه دم ځان رسول بلکې ورته ویلې چې زره د خبر سره ډېر سخ جنګي تیر شوه چې څنورالم خبره به جنگ جوړيونه سره ورولګله عثمان بن عفان اخلاق یې مخدي نرم سره دې دمد باندې اميونه دې د رسول الله زمن دې او د باندې اميونه دې عاشره مباشرونه ګری <تصفيق> <ومباشرة تصفيق> <كره> سيد تبوک په غزا کې ناسوه وخان او سل اسنه دوی شلکه درهم سرهخه کې ور کړیو او مجاهدونو باندې خرچه وا د ابو بکر په وخت کې ایمان راوړو شپه کسي شورا کېون شلکه به تاریخ ذکر دا ورو روان شو چکه ورغه نو والی پوسټه ش ورغه چې تر روانو میساج مشر هم سره ذکر مې زه نذ ابان می سيد ابن العاصره فاصبن کېنه شم کېله ور داخلس چکه مکیله یو ودع چې د عثمان هم آپان د پینسي نش په صح ور او چته وی موشرک انسان دا پینسي کته ساتي چې کله په انسان کې ایماني ایم واحد او پورا توحید هغه پینسي وشه دگی نو ورته وی ویله چې لکه دا پینسي دې څه وشه دګل لکه ما مونږ ته دا وشه بخور کوي او بلګي کڅنګه پاسه پرې د پینسي راځي کړي اغه ویلې ودا جاز جامس مار سواهر دا ونحن نقتربه عليه الصلاه والسلام او مونږ تقبل امام او خپل صاحب پر اقتداء حدیث کې حضرت رسول الله فرمایي ما اسفل من الكعبین من الازار ففي النار او كما قال چې کم سړی پنځه کټه ساتي دي رسول الله فرمایي چې دا سړی بر رب العالمین جهنم له وګرځي پیغمبر علی السلام فرمایي چې و سړی پنځه کټه وای ته ججر فی الارض سمز مکه روان دي دا کبیره ګناه را پټول کبیره ګناهونه کی مرنه حبیب اولاد نرنګی عالم دغه پیوری سلام لیکل چې دا قارون یو او رسول الله رسول الله فرمایي چې کوم شړي پنسي کته دي سلور عذابون الله راولي توجو اول دې شړي لا الله درحمت په نظر باندې وګوري دویم دې شړي لا رب العالمين عذاب ور کوي دریم دې انسان سر خبرينه کې چې ټولم دغه ګناهونه باندې الله مافنه کوي باج سلام چې مونږ خوړه کبر د وجه نه کته کو اصل متکبر بچیم دقه دي چو دې خبر دا وجه نه مګن کتا کو انسان پنځه کتا کوي مجموځوایت پنځم جلیو سل پنځی شبر صفه پایغه کې حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چې دا یې پنځه کتاوي د الله نبی ورته ویل ترغيب او ترہیب کوم دی و ونشو ونشو. او منصر و نو شو او داسې ماته او داسې دوبره راوګرځو دا دومره شخت ګناه دا چې انسان بل لر مشکانو په سب کې راوچېد کی په اسلابې پنځه دا پټول ګناهونه کې کبیره ګناهونه کې لږ ده غټګونه عظيمه اگر رسول الله نورځي کړې شرک او حقوق والدین او بل دې څورته ویلي دعوت یې مور کې او مور کې مسلمانانو لولې را روان دي په دې وخت کې دی ابو سفيان د ورته ویلو عمر وکړ د خبر رسول متوجش هغه ویله والله قسم په رسول الله به دیبې کنه چې وسې د عمرې کو دا کار قطن نشي کېدل عثمان بن عفان ډېر انتهي فق الله ور او البته رسول الله پریما به کې بازم معلومه دا خبر نشړی کرات چوسمر ابن افان انتقل عمره کې پیغمبر هغه ورته وره نه قطتان دانه کوي دا خبر معلومه شوه چې وکړ رسول الله نه یې کړې قرآن او حدیث باندې ثابت نه هغه ورته قطتان دین نریدا کوي دیني دا رسول الله فرمایي من عادس فی امرنا هاذم علیث منا فهو رد چا چې وکړ خیر او خراب تو شي کوي قرآن او سنت دا مردود کله فرمای تاس کې مې دواشي نه برابر 100 عملي داه دي ته کني رسول الله فرمایي کم شړې بدعت کې دغه عمل مله نه رسول الله فرمایي دا کوشر دونه نه د رسول الله فرمایي انسان له الله توفیق ته وبي مورنه کی عائشه جلنها فرمایي ودې من ذلك رسول الله د اسلام سره خیانت او جپا کړی دا پورا کوم سید ابن او سيدنا ينقل به دار قدني کي چې د اختر پرز باندې وسړې ولدو چې مونږ یې کاو پېتګه کي د منځ اختر د منځ نه مخې نوافين نشته نغيب دامه کا اولې پري کوي وې په منځ الله سزا نه تر کې بلکې په دې تر چې کار دیو کې رسول الله نه خلاف کم او کې پښتنه کېږي نو نتیجه دار هو تعالی چې کم عمل قران کې ني وي سنت کې ني وي صحابه نه او چا داو کې دا ګورې دین نه دا ګورې بدعت ته د انسان په ټول عمل الله बर्बाद کوي او اخون دروازه فرمایي چې د شي انسانانو په ورزې قیامت الله ته جهنم شي بین جوړ شي وایز نو په دې معنی چې د مکه مشرکان او عثمان څه بل ځان سره یې څرګرې نو ال رسول الله اطلو رسوله شدا چې وازی غړي شو چې عثمان یو وشلو پیغمبر علی السلام به خپل مجاهدون سره بیعت وکړي د عثمان د انتقام د فارم راوړن چې په پرېش انشاء الله کې چرته شوندي نو به با اغه بیعتونه مبارک خبرو کې بیاځل کیشمري او پسر شندنو باندې کوم بیاځل کې د عثمان د انتقام د فارا الله رب الست دې مونږ د محمد رسول الله صلی الله